Ja alltså det är märkligt att man i den här gruppen på två personer alltid blir den som blir utsedd som huvudmisstänkt och alla glirar lite sådär förnärmat på en och misstänksamt. <går> jag förstår inte det hela men ja ja nu är vi här i alla fall och, och hallå där Danny jag hoppas alltid väl och, och att du är sugen på att och, umgås lite med mig här nu också och inte känner dig alltför räddhågsen med tanke på alla misstankar som riktas mot mig här jag har på dig Pavlo och jag känner mig faktiskt väldigt lugn och trygg för Även om det skulle visa sig att du är mördaren så har jag en, har jag en väldigt stark känsla att jag, jag sitter nog hyfsat säker. Och skulle det vara så att jag är på din lista så är jag nog den sista som du ger dig på. Så att jag har en, en liten chans att klara mig men vem vet du kanske helt du bryter mönsterna och gör någonting helt annat. Eller så är du kanske helt oskyldig. Vem vet? Det är så svårt att veta i många av de här uh, situationerna. Och det är väl lite det som är dagens ämne här också. Vem är skyldig? Vem är oskyldig? Vem har blod på sina händer? Och vem har bara blivit ja, beskyld för att vara den skyldige? Ja, man skulle kunna tro att det är ett vanligt mord och en vanlig historia som vi har tittat på till idag. Men fullt så enkelt är det inte. Nej, alltså delvis är det ju det, men ändå inte på något vis. För här, här ska vi ju ställa saker på sin enda. Vi ska syna genren i fogarna och samtidigt ska vi ändå följa de klassiska mönstren för skräckfilm här. Och ja, därför så kan man aldrig riktigt veta när eh, genrens stereotypa grepp kommer att... Ge sig till känna eller när det är dags att, att bara vända på allt och, och göra det rakt motsatta bara för att eh, vrida på, på publikens förväntningar. Så mm. att det, det, det är bara att klä sig i huvudet idag och, och se vad som händer och ja, bara följa med strömmen och ta saker som det kommer faktiskt tror jag. Och kanske försöka lista ut vem som ligger bakom allt det där hemska för det är ju lite den typen av historia idag som nämnt. Och även om det i den här genren finns filmer där, där mördaren mer eller mindre redan är känd men han eller hon har kanske krafter och andra saker som gör dem lite mer... Svår övervinnerliga. den vet, hus host, host, harkel, harkel. Så är ju den här, ja, en av de filmerna i slasher-genren som har hållit sig lite mer jordnära på ett sätt. Men den har ju också gått en lite oväntad väg med att bli en metafilm och jag menar, vi gillar ju när, när filmer är lite meta. Men en ren metafilm, ja, det enda jag kan komma på som vi har sett, det är ju Deadpool där de verkligen blinkar till publiken och är väldigt självmedvetna och så vidare. Den här når inte riktigt hela vägen dit men den är ganska nära och att använda meta i en film oavsett om det är för humor eller historieberättande eller olika regler och praxiser som vi ska ta en närmare titt på idag så... Så behöver man en väldig fingertoppskänsla för att det ska funka. Det är väldigt lätt att en, en metafilm brakar ihop och slutar att fungera. Att det blir bara ja, rent kaos till slut. Men det måste jag säga redan nu att den fingertoppskänslan finns. Ja, de, de går väl inte allt för långt i, i hela den här metaaspekten så att eh, själva narrativet går förlorat och att eh, hela filmen havererar eller något sådant utan ja, nästan tvärtom, de har hittat ett sätt här att... Eh, och, och referera till sin genre på ett sätt som ändå samtidigt eh, har med, med, med själva narrativet att göra och ibland rent av stärker eh, berättelsen de håller på med i och med diskussionerna för här har vi ju att göra med, med, med människor som jag har förstått att eh, situationen de är i liknande en skräckfilm och börjar prata skräckfilm och vad de bör göra, vad man inte bör göra när man är i sån här situation. Och ja, utan att de, de själva riktigt vet om att det här faktiskt är en film. Hade de gått det steget eh, i den här filmen så tror jag allt hade havererat för då hade det blivit... Allt för mycket men istället så, så går man runt en, en ganska fin linje och kan ändå både nicka till publiken samtidigt som man faktiskt berättar en story. Sen är kanske kvaliteten på den historien inte den absolut bästa. Den är ju mm. extremt stereotyp på väldigt väldigt många sätt. Till viss del är det ju meningen naturligtvis. Man ville visa hur de här uh, klyschorna fungerar jämt mot varandra och de här stereotyperna och så vidare. Frågan är ju bara hur mycket av självstudie är det och hur mycket av ursäkt för att använda ett klassiskt berättande är det? Jag, jag tror inte vi får något riktigt bra svar på den frågan men jag tror att svaret ligger någonstans in i mitten där för det finns väldigt många stereotyper här som finns för sin egen skull egentligen eller för att de hör till genren mer eller mindre men om man nu ville göra någonting lite annorlunda och unikt så kunde man ju ha Vridit lite på det men eh, ja, hur mycket man har vridit och hur mycket man har låtit bli det får vi väl låta vara osagt för eh, trots att det är en ganska gammal film ändå så, så ska vi ju försöka undvika allt för stora spoilers. Ja vilket gör det lite knepigt här faktiskt och jag vet inte hur jämnans mycket vi har att prata om utan att vi börjar ta upp viktiga poänger med filmen och händelser och annat som kan ses som lite av en spoiler- och ja, vad är kvar egentligen om vi, vi ska plocka bort det där det lite extra goda i, i, i kakan här? Eh, för ja, vi har ju ändå att göra med en, en film från det, det ganska ytliga 90-talet och eh, man inte var mm, allt för djuplodande i, eh, i sitt manuskrivande och speciellt inte på i skräckgen som i stort sett var, var dövförklarade i alla fall under första hälften av, av 90-talet tills den här filmen kom och eh, bara väckte liv i skräckchangen igen och allt blomma upp på nytt med eh, det, det gamla eh, regelverken och lite nytänkande och ja allt möjligt. Så eh, skräckfilmsvärlden har ju faktiskt en hel del att, att tacka den här filmen för. Ja, i alla fall den moderna skräckfilmsgenren för eh, det fanns ju väldigt många godbitar långt innan den här kom ut men det mm. hade väl varit ganska dött på marknaden ett tag och det här var den där återupplivande ja andan som behövdes för att skaka liv i den här genren igen på gott och på ont naturligtvis för det har gjorts väldigt speciella skräckfilmer efter 96 där. Det finns både riktigt bra och extremt dåliga och några som ligger och pendlar fram och tillbaka där i gråzonen. Och nu är ju skräckfilm väldigt mycket en personlig smak. Vissa saker gillar man, vissa saker stryker en mothås, men... Jag misstänker när det kommer till oss två så vill man ha någonting gediget att bita tag i. Det ska finnas en historia där som är värdig att, att djupdyka i. Och äh, jag skulle vilja säga att det är väl en av de svagaste aspekterna i den här filmen. För den är väldigt traditionell. Mm, ja, det är den. Den är gedigen på ett sätt för den är ganska bastant berättad från början till sluten. Den vet vad den vill göra i alla fall men å andra sidan så ja är det, är det väldigt tunt i, i själva huvudstoryn egentligen och där är inte så väldigt mycket att tugga tag i rent narrativt utan det är de här små ändringarna som man har gjort på, på hela formulan där man har blivit självrefererande som, som var den stora saken som kändes så nytt och fräscht att det här blev en, en modern klassiker i stort sett men ja samtidigt så, så har man ju försökt göra den här filmen så, så väldigt hipp också, så där väldigt modern för sin tid också vilket har gjort att Ja, den här rullen känns ganska så daterad också när man ser den så här 20 år efteråt och ja, bara den tanken att göra den så nymodig som möjligt har ju faktiskt varit i filmens nackdel för den kunde ha blivit så mycket mer tidlös genom att inte hålla på och chafsa i, i, i ungdomskultur och, och, och annat från, från mitten av 90-talet och, och försöka ja, göra den lite mer allmän. Men nu så är det ju så att den, den här stjärnan som den här filmen hade, den har ju börjat dala lite grann och ja, det, det är kanske inte längre riktigt den, den moderna klassiker som det var när det begav sig. Ja, jag tror att det är för att man har hängt upp sig på den så kallade 90s kids tropen eller stereotypen med hur ungdomar är på 90-talet och det var någonting jag reagerade på redan på 90-talet vilken extremt stiliserad och enkelspårig bild man hade utav hur ungdomar var, tänkte, klädde sig och så vidare. Det fanns den här bilden av att ja men en tonåring har kepsen bak och fram, åker skateboard, har skjorta men öppen så där lite på svaj och har solglasögon och är liksom tjena snubben hur i läget och Visst, det ligger en viss sanning i det där, naturligtvis. Stereotypen kommer ju någonstans ifrån. Men i klassisk Hollywood-anda så tog man ju den här idén och så destillerade man den stenhårt och fick fram någon slags essens som är så... Ja, den är så övermäktig att man när man ser den i en film så, så blir det mer skrattretande. Och den här filmen lider tyvärr väldigt mycket av 90s kids. Alltså, en, varenda unge som är med här är så övertydligt efter den här mallen. Och det gör ju att det... Det sticker ut i skådespelandet, det sticker ut i grejerna de använder, det sticker ut i dialogen de har. Alltså den här filmen skulle inte kunna skrika mer 90-tal om det ens stod i titeln. <laughs> Nej det, det är kanske sant men jag undrar om man inte kunde skruva upp det här ännu lite mer för eh, man har nog sett värre exempel eh, faktiskt men eh, det är inte utan att det, att det skriker 90-tal här och ja, att man verkligen har försökt att stilisera våra tonåringar här och, och verkligen eh, göra att... att eh, den tänkta publiken ska identifiera sig med dem och tycka att det är coolt och häftigt. Och ja, det, det, jag förstår greppet här, men ja, det, det, det funkar inte i det långa loppet här. Ju, ju mer Hipp man gör en film desto snabbare faller den i glömska mm. och lyckligtvis så har ändå den här filmen haft så pass mycket genomslagskraft att den inte riktigt har försvunnit för det finns andra aspekter i den här filmen som är, är, är värda att, att ta sig an och åtnydja men just hela 90-talsaspekten är nog inte en av dem. Jag tror att det är för att folk som har skapat stereotyperna som används i den här filmen, det är vuxna människor som försöker, ja, halvt om halvt att se på tonåringar och se hur de agerar. Men de hittar mm. på lite efter eget huvud och det gör att bilden som återberättas känns ganska falsk. Den känns väldigt, väldigt, väldigt påhittad om vi säger så. Och... Visst minns folk den här filmen absolut annars hade vi ju inte haft med den i, i vår podd här. Det är ju vår upptakt till Halloween och det här kändes ju som det bästa avsnittet att ha efter vårt samtal om skräckfilm som genre. Men jag kan ju säga det från, från egen erfarenhet där att när jag har gått runt under den här veckan och folk har frågat så vad ska ni spela inom den här veckan och jag har sagt titeln så har reaktionen jag fått så den ja ja och den reaktionen har varit ganska så Generell, alltså de flesta jag har pratat med har sagt det och det, det säger ju en del om den här filmen naturligtvis. Jag vill inte riktigt räkna ut den än men den har ett rykte men det är nog ett ganska så bevt sådant då. Mm, ja, det, det kan nog vara för att filmen är ganska så beige eh, i, i, i stora drag i alla fall. Eh, det, det finns lite mer extrema stunder i den här filmen alltså. Men själva, själva berättelsen, den. Den gör man inte så mycket med här utan den faller mer och mer i glömska ju längre filmen går mm. eh, och till fördel för, för ja, lite andra gimmicks istället och ja det, det är där filmen vill komma för att, att nå sitt mål men Ja, med, med en lite annorlunda struktur hade man kunnat få det att resonera betydligt bättre. Men det, att det, om man inte har sett den här filmen på ett tag och, och blickat tillbaka kan man egentligen riktigt minnas vad den handlar om och återberätta historien. Jag hade åtminstone det är väldigt svårt för det egentligen när jag satte mig ner och, och skulle se om den här filmen här nu och... Jag Efter att ha sett den så vet jag inte om jag klarade det så mycket bättre faktiskt. Det är rätt lustigt att du säger det, för jag, jag försökte minnas den här, för jag vill minnas att jag såg den ja, en tid efter att den kom ut. Men, men det var helt blankt i minnet om jag hade sett den eller ej, och så tittar jag på den. Och någonstans så kan jag förstå varför det känns helt blankt, för eh, som nämnt, den är väldigt stereotyp och den är väldigt... Eh, jag upplagde efter en formel och det gör kanske att den smälter ihop med alla andra slasherfilmer som man har sett. Det, det, blir, det blir så mycket detsamma att man, man kan inte riktigt sära på dem. Det, det, det skulle ju kunna vara en förklaring i alla fall. Men innan vi går vidare så är det väl hög tid att vi äntligen avslöjar vad är det för någonting vi har tittat på till idag? Jo, vi har ju sett på Scream från 1996 i regi av Wes Craven och med manus av Kevin Williamson. Och det här är ju filmen som alla ville se på 90-talet. När den kom så var det en snackis. Man snackade enormt mycket. Och har du sett den där? Har du sett Scream? Och jag vill se den och så vidare och så vidare. Och alla tyckte det var jättehäftigt. Och den spelade ju in en hel del också. Jag menar, den har ju två uppföljare. Det brukar ju antyda att det har gått bra för den första filmen om vi säger så. Sen kan man alltid diskutera hur franchises blir efter ett tag och om uppföljare håller samma kvalitet som första filmen och så vidare och så vidare. Den diskussionen ska vi inte ha idag. Men det här är ju verkligen en film av 90-talet med ungdomar som gör saker ungdomar gör och hänger i miljöer som ungdomar gör och... När jag satt och tittade på Scream här nu så kunde jag inte låta bli att tänka... Det här hade lika gärna kunnat vara American Pie. Mm. Det känns ungefär likadant. Det är upplagt ungefär likadant. Det är bara att stämningen är inte riktigt densamma. Nej, men precis. Jag förstår din känsla där. Och med tanke på att Kevin Williamson även skrev Dawson's Creek-tv-serien... Och skapade den så... –tänker jag mig gärna att det här lika gärna kunde vara just Dawson's Creek– –bara i, i en skräckmiljö för ungarna är lite så här smått tillrätta lagda men eh, har sina egenheter på mm. eh, ja, speciella sätt som de vuxna har, har skrivit till och de ska eh, tänka och agera på ett ganska vuxet sätt men ändå lite småbarnsliga emellanåt och ja, det, det, det känns lite Dawson's Creek här som man förstår var, var Kevin Williamson kommer ifrån här och Ja, det, det, det är kanske inte den, den, den bästa porträtteringen av tonåringar man har sett i sina dagar, men det finns ju ändå en, en viss tyngd där, en viss realism... Med tanke på vad, vad karaktärerna har gått igenom, vad de står i för situation och, och hur de väljer att agera. Det, det finns ändå någonting här som känns någorlunda verkligt och det är det, det jag grabbar tag i för fulla muggar. För annars så, så hade det varit ja, ganska så farsartat med, med tonåringarna här tycker jag. Ja, ah, för min del så lyser mycket av realismen med sin och faktiskt. De är lite för tillrättalagda för min smak, alltså... Det är inte så här tonåringar agerar och pratar med varandra. Det är så här någon föreställer sig att tonåringar är och pratar med varandra. Och mm. där är vi inne på den saken igen. Att det, det är vuxna, kanske till och med gamla gubbar någonstans på något kontor som har suttit och skrivit det här manuset. Eller åtminstone har haft sina smutsiga fingrar i det här manuset. Hust, hust, hackel hackel. Och det gör ju att... Antingen så funkar rollfigurerna för en eller så gör de det inte. Jag skulle vilja säga att de är lite för stela och lite för tillrättalagda för min smak. Det betyder inte det att de är usla och att prestationerna är dåliga. Bra att... Att manuset är inte så dynamiskt och så intressant som jag hade förväntat mig att det skulle vara. Det här är ju ändå Scream. Filmen som skakade loss filmgenren igen. Den som återupplivade någonting som varit dött ett tag. Det här var ju filmen som återupplivade allting. Och jag förväntade mig mer. Men det betyder inte att det som är där är dåligt. Det är bara att det, det, det har inte riktigt samma samma tyngd som jag hade förväntat mig av, av, en, av en film i den här klassen. Nej, tyvärr. Och det, det är väl det negativa med att göra en film för just en specifik tidpunkt. Det här var ett Alströ som, som klickade rätt. Den var på, på rätt plats vid rätt tidpunkt och ja, de, den fångade tillräckligt mycket av, av folkskälen 1996 där för att det, det skulle bli en sådan succé. Det, det var någonting som gav genslag med, med publiken här och ja, jag, jag, jag kan faktiskt förstå vad det, vad det var. Jag var ju en av de ungarna som, som satt där i biografen och, och tyckte att det här och mm -hmm. stört härligt egentligen att det här har de gjort så smart och allting var så häftigt och utstuderat och ja det, man var med på en riktig berg- och -barn -resa, kändes det som då men ja så var det just där just då också och ja, ju längre tiden går desto märkligare känns det när man går tillbaka och ser om Scream men Lite av charmen med den här filmen tycker jag ändå är just det att det är så, så konstiga figurer i, i den här filmen som är stereotypt skrivna och lite märkligt agerade mellanåt och ja, som inte riktigt beter sig som, som riktiga människor men där ändå själva situationen och, och reaktionen känns bekant så att det, det, det, är, det, det är väldigt vågspel det här vad som är överdrivet, vad som är simplifierat och vad som är ja, mer rått och verkligt men det finns ändå en, en blandning där som jag ändå kan uppskatta med, med ett litet flin på läpparna Jo men mycket räddas ju av skådespeleri, kameraarbete och så vidare på, på manusfronten så, så är det blekt skulle jag vilja säga men det är väl lite också vad man kan förvänta sig av den här genren. Vi, vi sa ju det redan förra veckan. Vi vill ha enkla historier. Vi vill ha ett mm. enkelt upplägg. För då har man någonting som är värt att börja arbeta med. Man kan göra saker med rollfigurerna, med skådespelarna, med dialogen och så vidare. Och det vill jag nog ändå påstå att man försöker här, mäta aspekten har man slängt in och den känns ju väldigt fräsch och väldigt intressant att, att de i princip läser upp regler samtidigt som saker händer. Det, det är snyggt och smart gjort på ett berättarplan så jag gillar den biten. Men som sagt, det, det finns vissa aspekter som inte riktigt funkar för mig. Men jag tror det är en smaksak faktiskt. Det hade kunnat varit betydligt värre än vad det är. Som det är är det ett fullt funktionabelt manus. Inte så fräscht som jag hade hoppats, särskilt inte nu många år senare. Men ändå någonting som. som det känns som att man hade en tydlig idé. Man ville göra någonting kul med det här samtidigt som man ändå ville leverera någonting som höll måttet och mm, det är ju mycket att diskutera på den fronten Ja det, det, det är där ju även om eh, det är rent schangermässigt är, är förvånansvärt lite skräck i, i Scream att det, det egentligen inte är riktigt uppbyggt som en skräckfilm det bara följer skräckfilmsprinciperna mm. det, det verkar ju mer vara åt täcka thrillerhållet som den här filmen är skapat så jag vet inte vad, vad Kevin Williamson riktigt hade i, i, i åtanke när han gjorde det här manuset om han överhuvudtaget var så skräckfilmsintresserad eller om han bara slängde ihop någonting bara för att och, ja, leka med idén kanske. Men det var ju också någonting som vi nämnde förra veckan eller jag vet att jag gjorde det i alla fall att skräck måste inte vara renodlat man kan slänga in lite av andra genrer för att fräscha upp det lite för att få en ny spin på det hela för Annars är ju risken väldigt stor att man faller tillbaka på gamla mönster, upptrampade stigar och så vidare. Slänger man i en ny aspekt, då har man lite nytt att jobba med. Och att göra det här till lite mer av en däckarhistoria, det var nog till skräckens fördel faktiskt. För där är scener som är kusliga i den här, där är scener som är jobbiga i den här. Är det det absolut jobbigaste jag har sett? Nej, det är det inte. Men för vad det är så tycker jag ändå att de har haft en ny spin på väldigt mycket. Och jag tror att till viss del är att man har haft en liten genreblandning där. En av anledningarna att det fungerar. Ja, både ja och nej tror jag jag skulle vilja säga här. Jag tycker att själva äh, gren är en bra grej att slänga in här. Men samtidigt tycker jag att just eh, spänningsmomenten eh, skräckkänslan är, är något som verkligen uteblir från, från Scream där man eh, trots allt borde bemördat sig mer, när de ändå ska dissekera genren så borde man först lära sig att bygga upp den också och använda sig av genren eh, så det, där tycker jag att, att filmen haltar lite grann på, på ett rent nästan fysisk skräckplan där jag, jag blir inte, inte rädd, jag, jag får inga kalla korar eller mysrys eller någonting här utan det är bara saker som händer och ja, de skräckmoment som inträffar tycker jag känns ja, väldigt förutsägbara också. Men det är nog för att historien är, är lite för svag ändå. Enkel betyder inte svag. Man måste ha en tydlig bild var man vill börja och var man vill sluta. och äh, Vissa scener i den här känns lite som att de, de mer av en slump går från den ena till den andra. Det, det känns inte som att det ligger en, en röd tråd i precis allting- och jag vet inte om det beror på manuset eller klippningen eller lite utav båda. Men där, där, där är lite dissonans i berättandet. Det är där. Och det, det gör ju att skräcken är det, den som är den stora förloraren i det här sammanhanget. För många atmosfäriska scener blir inte så atmosfäriska som de skulle kunna ha blivit. Många läskiga scener blir inte så läskiga som de skulle ha kunnat blivit. Jag menar, det, det finns mycket här som man hade kunnat jobba vidare på på många sätt och vis. Men innan vi går vidare så är det väl hög tid att faktiskt avslöja vad handlar egentligen Scream om? Jo... Den lilla staden Woodsboro skakas av brutala mord då två gymnasieelever hittas uppskurna. Polisen står utan ledtrådar och ingen verkar veta hur och varför det här har kunnat hända. Det är emellertidigt inte första gången som staden drabbas av hänsynslöst våld. Ett år tidigare mördades unga Sydneys mamma men den gången kunde en misstänkt gripas. Sydney har sedan dess försökt gå vidare med sitt liv, men den nya morden river upp gamla sår. Samtidigt är en reporter i staden och försöker bevisa att den man som fälldes för mordet på Sydneys mamma är oskyldig. När den nya dödsfallen drabbar Woodsboro finns det plötsligt möjlighet till ännu ett stort scoop. Sydney och hennes vänner tacklar situationen bäst de kan. Hur handskas man med ett mord till synes utan motiv och där alla är misstänkta? Filmnörden Randy tycker att det, det mest logiska är att se på det hela som det alla var med i en skräckfilm och han använder genrens platityder som regelverk för att hålla sig själv och sina vänner vid liv. Så det här är ju mer ett tonårsdrama än något annat. Till och med mer än en däckarhistoria egentligen. För allt utspelar ju sig runt Sydney och hennes vänner. Och ja, man kan väl säga att många av offren har med Sydneys vänner att göra också. Hust, hust, harkel, harkel. Främst den här öppningssekvensen till filmen som jag måste säga är en. En riktigt stark öppning av en skräckfilm av det här slaget. Jag var eh, väldigt imponerad av den starten och tänkte håller de, håller de den här nivån hela vägen så eh, kommer det här att vara en riktig höjdare. Men eh, det går lite upp och ner på den fronten kan man väl säga. Men, men likväl, det finns en stark inledning och vi kastas mer eller mindre rakt in i händelsernas centrum och... Det är bra på så sätt att man, man är igång, man är engagerad, man vill veta mer, man vill se vad det här kommer att leda. Men vad det blir lite svårare är med rollfigurerna. För som nämnt, många av figurerna i den här filmen är rena stereotyper och jag skulle inte vilja säga att de har utvecklats särskilt mycket man kan lätt peka på dem och säga det är den personen, det är den personen han gör ditt, han gör datt och det var i princip så jag kom ihåg dem jag kommer mm. ihåg lustigkurren, jag kommer ihåg nörden jag kommer ihåg bästa väninnan som är lite ja, kaxig och har attityd och gälltinnan som är den med problem och bryderier och så vidare och jag insåg helt plötsligt när jag skulle sitta och göra ett par anteckningar för den här filmen: Jag minns inte vad någon hette mer än Sidney. <laughs> är det svårt kanske? Men, ja, jag vet inte, jag har ändå för en gång skull eh, lyckats få, få alla namnen fast på, på hjärnan här i alla fall. Men som sagt Jag, jag var ung på, på 90-talet och, och så det några gånger då också Så det sitter väl kvar sedan dess Kan jag tänka Men ja det, det, det är ju inte så, så Väldigt mycket bevänt med, med persongalleriet här Kanske det är ju vår Vår huvudroll som är den Ja kanske inte den Djupaste i världen men lite Djupare i alla fall i, i gänget Här som har en, en stor sorg bakom sig. Och försöker gå vidare. och ja, Han jag känner sig kanske riktigt freds med sig själv. Vet inte vad hon ska göra med, med sitt liv. Och så kommer det här hemska återigen in i, i den lilla saden. Och ja, genast är hon tillbaka på, på ruta ett när hennes mamma dog igen. Och det, det är väldigt svårt för henne att, att gå vidare. Så hon, ja, hon försöker ju... Få stöttning av kompisgänget så gott det går. Men ja, det, det är en, en person med ganska stort mörker inom Bordsverkade som, som nästan har stängt in sig mycket i sin egen lilla värld och inte vågar göra någonting längre. Och ja, det är väl. Det är väl nästan den, den vägen hon ska gå i, i Scream här och verkligen vågat ta tag i sitt liv igen för att rädda det helt enkelt. Ja, Sidney är ju den enda rollfiguren som har en väldigt uttalad utvecklingskurva här för när filmen börjar så har hon ju hyfsat kommit över saker och ting. Jag menar mordet på hennes mamma är ju fortfarande någonting som tynger henne svårt men eh, när det inträffar fler mord då, då börjar ju saker och ting att, att bli jobbigt och när hon känner sig specifikt utpekad så eh, blir det ju att hon, hon mer eller mindre bryter samman och hon tyr ju sig till sina vänner för att få stöd och det går väl siss och där vilket är ganska <håll> typiskt med, med tonåringar egentligen som mm. Som inte alltid förstår allvaret i det som händer. Och det är ju lite stereotypen med, med en klassisk tonåring där. De, de känner sig odödliga. De känner sig oförstörbara. Och där i ligger deras ja deras egen undergång. Deras hybris kommer att leda till deras slut. Och det, det är någonting jag kan uppskatta i en sån här historia naturligtvis. Och vad gäller Sydney så... Så gillar jag henne som rollfigur. Jag menar, hon, hon är ganska övertygande som, som den hjältinna vi ska ha för den här historien. Den vi ska följa, den vi ska ha ja, omtänksamhetskänslor till och som vi vill ska klara sig när allting går riktigt illa. Det finns ju vissa ögonblick där jag kunde tycka att hon blev lite för mycket, men... men med tanke på äm, stereotyperna i den här filmen, det årtionde den är gjord och äm, att man kanske inte alltid har haft den rätta fingertoppskänslan på, på dialogen där så, så tycker jag ändå att Sydney är fullt godtagbar som hjältinna jag som, som skräckfilmshjältinna så eh, står hon nästan i en in klass för sig vid, vid den timpunkten här. Hon, eh, hon har någonting att berätta, hon har en väg att gå och eh, ja, hon, hon presenteras ja, ibland riktigt hjärtskärande av Nev Campbell här också som eh, får fram det brustna hjärtat sorgen och, och, och rädslan i, i rollfiguren här. Även om jag kan tycka att, att Nev och hennes skådespelare skådespelarstil kan bli lite enerverande emellanåt för hon har en förmåga att, att bryta upp meningar och uttala dem lite separat vilket ska kännas naturligt som en, en vanlig person som pratar som måste stanna och kanske tänka till lite grann innan man fortsätter att prata så att det inte blir så, så teatral men nev, hon, hon gör det ganska ofta eller för ofta Emellanåt. Så det är sådana grejer i skådespelarstilen som jag kan tycka är lite för mycket men alltså hitta kärnan i rollfiguren och få fram känslan och själen i Sydney det tycker jag ändå att Nev Campbell lyckas riktigt bra med här. Jag tycker att Nev Campbell är den bästa skådespelaren i den här filmen faktiskt. Åtminstone om man ser till, eh, till rollfigurerna och hur de är upplagda och hur de är skrivna. För då tycker jag ändå att hon har en, en hyfsad balans där. Sen finns det detaljer med skådespeleriet som man skulle kunna haka upp sig på. Men jag brukar försöka vara generös när det gäller sådana saker. För en rolltolkning kan vara någonting väldigt individuellt och då måste det vara någonting som fallerar väldigt mycket för att det ska göra mig riktigt upprörd men eh, jag kan se vad du menar och det är långt från perfekt men jag tycker ändå att hon är... Den, det är ju den bästa prestationen här, utan tvekan. Nu har vi ju visserligen allas vår fonds som rektor på skolan. Och jag gillar Henry Winkler som skådespelare. Och visst, det är en liten biroll. Men, men det är ändå någonting sånt där som sticker ut och gör mig glad. I kombination med det som händer runt Sydney. Så ja, det finns ju guldkorn naturligtvis. Men, men det är ju Nev Campbell som är den som, som verkligen... Presterar. Ja, det, det får man väl ändå säga. Det som känns som mest märkbart med, med skådespelarprestationer så är det ju Nev Campbell. Och det, det är inte så konstigt. För det, det är ju Sydneys film det här. Det är ju kring henne allting kretsar. Morden som sker det är, har en påtaglig effekt på henne. Vi har journalisten som är på henne för att försöka få henne att förstå att, att personen som har blivit fälld för mordet på hennes mamma inte är skyldig och jag trakasserar henne nästan till för att få, få sitt skop och få den här stora storyn som rapporten är ute efter. Och sen har vi ju allt drama i, i, i kompisgänget som också kretsar runt, runt Sydney så hon är ju den, den centrala mittpunkten här och man behöver ju en, en stark skådespelerska i den rollen och jag tycker ändå Nev gör en eh, riktigt solklar insats här det är ju långt ifrån till de mer extrema nivåerna som hennes pojkvän kan gå emellanåt som, där är det lite som, som natt och dag för Skeet Ulrich som är den rebelliska pojkvännen Billy han, ja, han, han tillåts gasa på lite mer och, och överdriva och ja, göra ganska märkliga saker emellanåt och ja, det, det är skoj att West Tillåt honom att experimentera, men det går lite till överdrifter där ibland. Och ja, det är ju detsamma med, med resten av, av kompisgänget här också. Jag, jag älskar Matthew Lillard. Överlag, jag tycker han är en riktigt härlig snubbe. Men Stewart, han, han har en tendens att bli väldigt mycket för mycket i den här filmen också. Och hans eh, så här fasoner, de bara. De bara ökar och ökar i, i, i mängden här tills man inte står ut med honom mer och han bara blir eh, töntig helt enkelt. Och jag vill ha nörden Randy här som har all skräckfilmskunskap som vill vara tuff men eh, som bara är, är, är blödig och, och liten på jorden ändå. Han försöker vara mer än vad han är emellanåt. Och, ja, där har vi väl nästan den, den näst bästa prestationen i, i filmen för jag tycker ändå Jamie Kennedy eh, hittar eh, lite, lite spännande nivåer på, på Randy i sättet som eh, han, han presenteras på. Att han försöker bygga upp sin, sin coola fasad och när den krackelerar så, så ser man lite grann mer vad, vad som är där under. Men ja, det, det tycker jag ändå är, är ändå fullt godtagbart. Och, och även Sydney's bästa kompis Tatum har ja, vissa extrema tendenser och, och Rose McGowan tycker jag ändå lekar med dem förvånansvärt väl för det kunde blivit en horribel rollfigur. Men jag ser man på, på hela det kompisgänget så är det ju bara Sydney som är jordnära i stort sett. Alla andra är, är över hela kartan i stort sett. Och precis överallt och ingenstans. Eh, så att det, det är inte utan att det, det är Sydney man fastnar för i den här filmen. Ja, gänget där är ju, är ju väldigt överdrivet. Men de är väldigt specifikt överdrivet skulle jag vilja säga. De, de faller ju in i sina stereotyper. Den saken är säker. Och visst, jag... Jag gillade till stor del pojkvännen Billy där, även om jag tyckte att han hade ett par udda, udda ögonblick i det här skådespeleriet. Alltså jag, jag vet precis vad du menar med att han tillåts att gå till vissa, till vissa överskådespelande gränser här. Och för all del, Wes Craven får göra precis som han vill, men för min del så blir det lite, lite mycket här och där. Jag menar, han är ju inte på Stoos nivå naturligtvis, för de är ju är ju bortom alla gränser och gör ju att han blir nästan olidlig många gånger. Och ja, detta beror nog på mig personligen, men, men jag kan inte låta bli att tänka när jag ser uh, Matthew Lillard på, um, på, på Shaggy där. Jag, mm. jag, jag ser Shaggy-rollfiguren i den här filmen och det gjorde den ju naturligtvis lite mer underhållande. En, en Shaggy utan rädsla. Det, det är ett spännande koncept på många sätt och vis, men det är ju problemet när man har gjort en ikonisk roll. Man, man, man framkallar gärna den bilden hos tittarna. Och i mitt fall så vad det som hände med honom där. Visst, han gör en, en okej okay prestation. Jag menar, han ska vara clownen som går för långt. Och, och det gör han sannoliken. <laughs> och samma sak med skit Ulrich där när han spelar Billy. Det det det är godtagbart men, men går lite för långt och samma sak med Rose McGowan där när hon spelar Tatum, alltså det, det är helt okej, okay. hon är den bästa väninnan där men um, hon kan också gå lite till överdrift och den figuren som, som också går till en extrem överdrift, det är ju Courtney Cox um, reporter här, Gail Weathers mm. och bara namnet är ju, är ju... Helt fantastiskt äh, ostigt egentligen. Hon skulle varit en äh, väderobservatör. Då hade namnet varit ännu mer passande. Men för all del. Alltså hon är ju... Verkligen stereotypen utav en reporter som inte bryr sig om personal space och går in var som helst och trycker upp en mikrofon i facet på någon oavsett hur den personen mår och oavsett vad den har gått igenom och så vidare och så vidare. Och ja, då blir det ju lite en fråga om vad man, är, man tolererar som person. För, för min del så blir det... Väldigt magstarkt med många utav de här. Det fungerar i kontexten utav filmen. Det fungerar i kontexten utav historien. Men ska man försöka ha in någon realism där så, så känns de ju helt fel. Mm, ja, det, det, det, det, små små uns av realism kanske kan gå att finna i vänskapsgänget här Men ja, som sagt, allt, all realism är gärna samlad mer i, i just Sidney Prescott och, och hennes vondor som eh, sker genom filmen här Och ja, det, det, det lyser lite med sin, eh, mer sin våren mer... Ja, nyanserad och, och logisk bild på, på människorna här. De, ja, de, de går till extrema nivåer men ja, vi, vi är ju trots allt i en skräckfilm och det här är skräckfilmskaraktärer och det, det, det ska vara lite så här också och de har skruvat till det lite extra för att ja, höja den effekten ytterligare till nästan att det, det blir att de, de gör narr av de typiska stereotyperna från, från skräckfilmer. Men ja, det, det kunde gjorts bättre där också kanske och, och kanske fått in... Ett uns med eh, verklighet in i, i bilden här också så att man både kan skratta och förundra samtidigt och eh, hade det nog fått en, en bättre effekt om man frågar mig i alla fall jag det hade ju nått en nivå som hade känts mer äkta åtminstone, men ja, det är nog en smaksak för vad man vill ha utav en sån här film. Vill man ha realism så är man kanske i fel genre, jag vet inte. Nu, nu kan ju skräck vara extremt realistisk, men slash och subgenren är kanske en som ska överdrivas till viss del för att fungera, för all del. Det... Det är inget uselt skådespeleri i den här filmen, definitivt inte. Men man har rollfigurer som det är svårt att göra någonting med därför de är så, så extrema redan från början. Mm. Och det, det gör att ja, all realism försvinner ju ut genom fönstret. Då skulle jag nu vilja ge en liten och till Drew Barrymore som spelar rollfiguren som man ser väldigt, väldigt tidigt i filmen Hust hust harkel, harkel. För den reaktionen där, den dialogen där, det är nog den som känns mest äkta och mest levande. Den kanske utklassas till viss del av Sidney och eh, Neve Campbell. Men eh, det finns ändå någonting där som känns helt rätt. Och jag uppskattar verkligen den sekvensen där i början. Ja, det, det känns rätt på, på många sätt och vis. Kanske förutom att Drew Barrymore försöker spela tonåring. Det, det kan hon inte <laughs> göra så, så väldigt realistiskt i, i den åldern tycker jag. Men eh, låt gå för det. det. Det känns ändå som du säger väldigt äkta till en, en, en början där och ja, just öppningssekvensen med, med Casey Becker där det, det ger en så bra försmak på, på det som kommer skall här och ja det, det fungerar ändå, även om jag tycker att, att Casey är lite Lite väl tillrättalagd också kanske inte pratar som eh, tonåriga överlag gör men eh, som sagt vi, vi befinner oss i, i screenvärlden här nu där allt är lite, lite vridet åt eh, märkliga håll men ja, det är ingen av eh, skådespelarna som, som gör en dålig insats här utan det, det är bara extrema karaktärer de gestaltar och, och, och försöker göra något roligt och någorlunda intressant med här så det här relativt unga skådespelargänget ska ändå ha en, en, en liten eloge för det de håller på med här för de, de leker och experimenterar och jag försöker få till någonting spännande med det de gör och ja, det, det, det tycker jag ändå är, är roligt att se. Och eftersom att vi pratar om Drew Barrymores um, inledningssekvens till Scream så kan vi ju hoppa över till det visuella för um, där är ju ett gäng specialeffekter i den öppningen och um, vi ser ju ett par här och där i resten av filmen men jag tror ändå att det i inledningen som de har är de absolut starkaste specialeffekterna och... Jag är ändå ganska imponerad över vad man har lyckats åstadkomma här med sminkning och med dockor och liknande. För eh, vi ser en del uppsprättningar och liknande som ändå ser ja realistiska ut eller övertygande ut. Hade man mm. fått se dem mer i närbild hade de kanske inte sett lika bra ut för all del. Men, men som det är filmat och som det är upplagt tycker jag ändå att man man får en gedigen känsla att det här är på riktigt det här är allvar och ja, det är ju vad man förväntar sig av en slasherfilm mm, Ja, eh, man, man, man förstår insatserna med en gång i, i inledningssekvensen där och ja, om jag inte minns fel så var det K&B som eh, gjorde specialeffekterna till, till Scream och ja de har ju en tendens att och gå bananer på, på sina effekter sina sminkningar och eh, allt möjligt. där. Men eh, här håller de sig lite mer på, på mattan och eh, det känns mer verkligt och eh, det ger en effekt. Eh, det är eh, grafiskt men det är inte så att det, det bara känns som att det, det är effektsökeri utan... Eh, eh, de vill tillföra någonting till, till historien med, med effekterna här och få fåsor att känna någonting naturligtvis men inte bara för äcklets skull. Så jag tycker jag de, de, de sköter sig väldigt bra, det gör dem genom hela filmen här också. Och, och rent visuellt överlag så har jag inte så väldigt mycket att klaga på när det gäller Scream här också. Det, det är väldigt bra av Wes Craven ändå att lyckas ta det här samhället som filmen utspelar sig i och ändå... Lyckas hitta hotet med, med bilderna här. Att man ändå känner ett visst mått av eh, obehag i bilderna. När de sakta vilar på, på husen där. Och det, det finns en spänning där. och Just hur eh, kompositionen är. Hur eh, de har lagt skuggorna. och ja, det, det är mycket snyggt här. Han experimenterar mycket med, med vinklar. Och olika point of views också med, med kameran som jag tycker. Är, är riktigt härligt att se. Som, som tillför någonting. Det, det ger lite mer eh, liv åt, åt döden i filmen om man säger så. Eh, men det finns lite små skavanker där också. Där är en i, i inledningssekvensen. Där jag tycker att eh, den här ganska så påträngande inzoomningen på, på Droom Barrymore i, eh, i, i inledningen. Känns så fel. Den är bara är så, så påklistrad och så här 90-tals att jag bara ryggar tillbaka. Och det gjorde jag när jag såg den första gången också. Att det, det bara kändes så fel. De kunde ha löst det på ett bättre sätt för att få en, en bättre effekt av, eh, av bilden och ändå få sagt eh, det de ville säga här. Eh, så att det, det finns lite sådana grejer och jag tycker ibland att eh, eh, Själva bildspråket kanske stannar upp lite grann och bilderna blir lite, lite för statiska emellanåt. Det händer fortfarande saker där men alltså rent stilistiskt så kan det kännas lite tumt i vissa scener också men det är väl i stort sett det jag har att, att klaga på på det visuella tror jag. Då har jag nog lite mer att klaga på faktiskt. Men jag håller med om att han experimenterar med bildvinklar och kameraposition och så vidare. Och det är ju naturligtvis en positiv sak. Att man försöker dra nytta ut av bilden så mycket för att ähm, skapa atmosfär mm. och att skapa skräck och så vidare. Men... Det är någonting med det här hel Amerika som de presenterar i den här filmen som blir lite för mycket för mig. Och mycket av filmen känns som en tv-film. Inte kameran i sig, för det känns som en Hollywood-kamera. Ja, så som de var på 90-talet naturligtvis med mm. bilddjup och färger och allting. Men... Det är ändå någonting med hur man har lagt upp många av scenerna i husen. Att det känns som en ja ett, ett, ett tonårsdrama helt enkelt. Vi kanske får lite Dawson's Creek-vibbar i, i hela det här om man, om man tittar på Scream. att det, det är väldigt så som jag hade förväntat mig att de hade gjort i en tv-serie snarare i en film. Och... Det är kanske jag bara som får den känslan, jag vet inte, men, men det är någonting där som stör bilden och gör den lite, lite för simpel för min smak mm. med tanke på att eh, det är ändå en Hollywoodproduktion, det här är en biofilm, det här är inte en tv-film och då har man en, en kvalitetsförhoppning som jag tycker att den, den tappar väldigt ofta. Det är ingenting som förstör filmen absolut inte och skuggor är som du säger väldigt snygga och man har ett bra bilddjup och man leker med kameran i de flesta fallen men det är ändå någonting här som känns lite för simpelt för filmens eget bästa. Och där är också lite i klippningen som jag stör mig på. Och det är som vi nämnde tidigare att jag inte riktigt var säker på om det var manuset eller klippningen som gjorde att det, det hoppar runt lite för mycket. Att det, det är ingen naturlig övergång från en scen till en annan på många ställen utan det blir väldigt, um, ja det här hände efter det och det här hände efter det. Men det känns inte som att det var en naturlig övergång, det är mer att oj. Det här var nästa steg helt enkelt. Det är kanske också en personlig smaksak där, men, men det, det frustrerade mig en del åtminstone. Mm, jag kan förstå det. det. Det finns lite sådana ganska brutala klipp där de bara hoppar. Det. Det vill jag minnas också där och det, ja, det, det kan kännas lite 90-tal det också i, i det avseendet. Men det var inget som, som störde mig allt för mycket ändå. Jag, jag är väl van vid det här laget, vid, vid den typen av, av klippning. Jag har nog sett allt för mycket av det så man börjar bli avtrubbad. Men ja, det, det, det, det, det känns inte så... Organiskt i, i scenövergångarna att det, det, det flyter in i vart annat utan det är brutalt slut och sen så börjar vi på någonting nytt och sen så på någonting nytt och så vidare. Så att det, eh, där kan jag tycka att man, man kunde ha försökt få ihop det lite, lite mjukare och skönare så att man som tittare guidas in i, i nästa scen, i, i nästa scenario i, i, på ett bättre sätt. Men eh, ja, det, det är ändå inget som förstör min upplevelse- men det kan få en att haja till lite emellanåt. Ja, det är nog det minsta man kan säga faktiskt. Att, att haja till är vad man gör, punkt. Men med det sagt vill jag ändå säga- att det, det är en helt okej okay film när det kommer till det visuella. Den ser för det mesta bra ut, den fungerar för det mesta- och effekterna är bra för det mesta- Sen finns det lite logiska luckor här och där, men, men det hör ju genren till. Vi ska inte veta vissa saker och när vi sedan vet vem som är skyldig och så vidare så blir det ja, så uppenbart naturligtvis. Och saker skriker ut i en scen som man inte tog och plockade upp och så vidare. Men det, det hör till genren, det är helt okej. Okay. Men med det sagt så börjar det väl bli dags för oss att summera den här filmen. Och ja, det har varit lite beröm, det har varit en hel del kritik och nu är ju den stora frågan. Är du en av dem som suckar lite trött när du hör titeln Scream? Jag skriker gör jag väl i alla fall inte men... Man borde kanske göra det ändå, för Scream det ändå den här genren som jag är så, så förtjust i, som i stort sett var, var dödsförklarad tidigare. och Bara genom att, att göra filmen mer självmedveten lyckades man ja, göra någonting nytt genom att ja, leka med skräckfilmens regler och då, där fångade man publikens intresse och... Där skapades den här stora hitten. Då var det en modern klassiker. Det var ett faktum. Men, men synar man Scream lite i fogarna så, så är det egentligen kanske inte så mycket bevänt med den här filmen. Man, man följer gamla vanliga julspår Och, och bortom själva meta är det här en, en ordinär liten thriller deckar skräckis och det som lyfter Scream det, det är ju självmedvetenheten, det, det är som Williamson tillförde den här, här ordinära berättelsen och på ett relativt smart sätt ändå också, i alla fall med, med genren smått med, med små medel får han filmen att kännas ganska fräsch och nyskapande. Och, och sen har vi ju West Cravens regi som ändå lyckas ingjuta ett visst mått av, av atmosfär och en portion av mänsklighet in i filmen. Och rent visuellt så är det här en, en snygg skräckfilm måste jag säga som vågar sig på att experimentera med bilderna för att, för att ge bästa möjliga effekt. Och sen har vi ju alla talangfulla skådespelare i rollerna som gör att betyget höjs ytterligare. Och ja, det unga skådisgänget, de tycker jag jobbar väldigt bra tillsammans och de får lite märklig regi ibland. Men överlag så, så, så tycker jag att det, det fungerar väldigt bra tillsammans med, med regissören också. Men så här 20 år senare så får man väl ändå säga att Screamstjärna har dalat. Men det är ändå en, en hyfsad bra och, och effektiv film som... Kan bygga upp spänning och, och vet när publiken ska tillåtas att skratta, och att man, man kan ta få de här båda aspekterna och arbeta tillsammans. Det, det är absolut inte en, en favoritfilm i, i mina ögon, kanske. Men Scream Ja, det är ändå en så där lite små i 90 talsskräckis som eh, Tar sig själv på stort allvar men som ändå har en, en stor portion självdistans också. Ja, för min del betyder Scream en enda sak och det är 90-tal. Den här filmen är 90-talet destillerat på många sätt och vis- Givetvis från det amerikanska perspektivet då, men likväl. Det här är 90-tal på gott och på ont. Gillar man 90-tal så finns det ju mycket att njuta av här. För, för min del så, så är 90-talet inte alls lika spännande som 80-talet. Så jag har en lite, lite tröttare attityd till den typen av film. Och Scream leader av många av de där stereotyperna som jag kan tycka är, är riktigt, riktigt frustrerande. Med det sagt så vill jag ändå vara generös och säga att Scream, det är en helt okej okay slasherfilm. Det är en helt okej okay skräckfilm. Den har tillräckligt många felaktiga ledtrådar för att man ska hållas på spänn genom hela filmen och inte veta vad det kommer att gå eh, om man inte redan har sett filmen givetvis för då är det uppenbart hust hust harkel harkel. Så det här är en sådan film som jag varmt kan rekommendera för någon som inte har sett den eller som inte har sett den sedan 90-talet för då är den kanske tillräckligt bortglömd för att man ska kunna njuta av den igen. Det är kanske inte den där filmen jag hade satt på när man har ett kompisgäng över för att titta på skräck men det är en sån där man kan njuta av en regnig söndag i väntan på Halloween Ingenting speciellt, ingenting övermäktigt eller superimponerande men fullt godtagbar. Den eh, har ju en viktig position naturligtvis i filmhistorien eftersom den kickstartade igång hela skräcksgenren igen och det kan vi ju vara tacksamma för givetvis. Men som film är den lite beige, lite för enkel för sitt eget bästa har vissa roliga meta-aspekter som jag uppskattar. Och det gör att den är... Ah, den är sevärd men inte mycket mer. Ja du, den här stämpeln som modern klassiker. Den, den kommer nog att försvinna inom kort om den inte redan har gjort den. För den blir mer och mer förglömlig. Men som du sa, den har ju ändå cementerat sin plats i, i filmhistorien. Och det är ju någonting i alla fall. Ja, men det är ju bara för att det inte fanns någonting annat och den hade ett lite nyare grepp på vissa saker. Hade den varit lite mer kreativ än vad den är och lite mer spännande så hade det ju kunnat bli en sån där mastodontklassiker som alla minns. Nu blir det det där äh, när någon suckar lite lätt när de tänker på den så ja, ja, ja, den filmen och... Det fungerar ju som nämnt men, men det är ju ingenting speciellt, särskilt inte i jämförelse med andra filmer i genren. Nej det är hela sant men ändå så är det här den absolut bästa filmen i den här franchisen i alla fall. För vad du än tar och, och klagar på i den här filmen så blir det bara värre och värre med var del av de tre uppföljarna som har kommit här. Så om du är, är förtjust att se hur den här Filmsensationen krackelerar fullständigt så, så ta dig hela vägen till slutet till, till Scream 4 så ska du få se vad som händer. Jag tror att jag låter bli det tack så väldigt mycket. Det, det får bli om vi tar upp den i podden annars så, så undviker jag nog dem som pesten. Men med det sagt så är det väl hög tid för oss att blicka till nästa vecka för eh, nu ska vi ta oss an någonting helt annat inom skräck. Nu blir det nya rutiner, det blir nya idéer och det blir eh, ja, ett helt annat språk också. Mm, ja, nu, nu åker vi över på andra sidan jorden igen. Men eh, vi ska ju ändå hålla stämningen vid liv lite grann, Och därför tänkte vi att det, det kunde vara trevligt att ta, och ge oss ut och resa lite grann och se hur skräck fungerar i andra länder. Och eh, här ska vi ju inte ta och och kanske prata om platt och tunn story utan här pratar vi tung skräck med, med massa atmosfär och ett djup som heter Duga också och med mycket symbolik. Ja, här får man riktigt mycket för sina skräckpengar här tycker jag. Och bara för att påpeka det så är det inte The Ring och det är inte The Grudge som vi ska titta på. Det är någonting helt annat. Men från en snarlik kultur för eh, vi har ju gett eh, Asien väldigt, väldigt gott rykte nu i och med vårt eh, snackavsnitt förra veckan där vi tar en titt på, på skräck. Och vi, vi hyllade ju väldigt mycket som de gör där borta så det, det kändes väl ganska passande att ta upp en titel som kommer därifrån så att vi kan... Titta lite närmare på det vi gillar och det vi kanske ogillar också för jag tror inte att filmerna är mer perfekta där borta. Jag tror bara att de har bättre koll på vad som bildar ordentligt med atmosfär. Mm, ja, just ordet atmosfär. Det, det är de bra på där borta. På ett helt annat sätt än vi eh, med sig Västerlänningar verkade det som. Eh, de eh, kan leka med våra eh, känslor och nerver som publik på, eh, på ett sätt som ja, får dem nästan krypa under skinnet emellanåt. Och det är en känsla jag uppskattar väldigt mycket. Så jag, jag åker gärna över till till Asien för att ta och titta film och nu åker vi kanske inte till det landet man tänker på främst utan vi, vi tar en liten sidostickare där men det blir en gastkramande historia där ja, man snart inte kan skilja verklighet från, från fantasi längre och det blir ju en väldigt familjär miljö också kan man ju säga, hust-hust, där hemlivet kommer att störas på, på olika sätt och vis. Och det är någonting som jag uppskattar också, för jag, jag gillar när man grundar det i någonting som känns väldigt bekant, för då mm. kan man ju leva in i det på ett annat sätt. Sen hur det här äh, utvecklar sig och vad som händer, ja det har jag ingen aning om i inspelande stund men jag ser däremot väldigt väldigt mycket fram emot det här. Ja det, det, det får jag hoppas för här har vi att göra med en vad vad som jag skulle kunna beskriva som en, en saga, en, en klassisk saga som sen har, vad ska man säga, skräckifierats. Man har gjort den mörkare och gjort hotet mer markant och gjort den till, till vuxna istället för barn. Det finns fortfarande lärdomar att ta där, det finns fortfarande eh, de, de klassiska figurerna från, eh, från folklore och från, eh, från kulturen. Och, ja, man tar detta och, och Blandar om till, till en härlig liten äh, gryta av, av dödsångest och fascination och det är någonting som jag riktigt riktigt går igång på och jag är intresserad som, som du är också Dennis så, så hoppas jag att det här blir din kopp te också. Ja du, det här ska bli riktigt, riktigt spännande och vi får ge oss av ut i det här mörkret tillsammans som två goda syskon. Så får vi se var vi landar någonstans. Men eh, tills dess så tackar vi så mycket för oss. Och vi hörs.